A Lukács írása szerint való szent evangélium, ötödik fejezet. És lőn, hogy mikor a sokaság hozzátódult, hogy hallgassa az Isten beszédét, ő a Genezáret áll vala, és látta két hajót állani a vizen, a halászok pedig, miután azokból kiszállottak, mossák vala az ő hálóikat. És ő bemenvén az egyik hajóba, amely a Simonévala, kéri őt, hogy vigye egy kisébe beljebb a földtől, és mikor leült, a hajóból tanítál sokaságot, mikor pedig megszűnt beszélni mondja Simonnak, evez a mére, és vesétek ki hálóítokat fogásra, és felelvés Simon mondané ki, mester, jól lehet, az egész éjszaka fáradtunk mégsem fogtunk semmit, mindazáltal a te parancsolatodra levetem a hálót. És ezt megtévén halaknak nagy sokaságát keríték be, szakadozva pedig az ő hálójuk. Intének azért társaiknak, akik a másik hajóban valának, hogy jöjjenek és segítsenek nékik. És eljövén megtölték mind a két hajót, annyira, hogy csak nem elsüllyedének. Látván pedig ezt Simon Péter Jézusnak lábai elé esik, mondván. Eredj én tőlem, mert én bűnös ember vagyok, Uram. Mert félelem fogta körül őt és mindazokat, akik ő vele valának a halfogás miatt, amelyet fogtak. Hasonlóképpen Jakabot és Jánost is, az Ebedeus fiait, akik Simonnak társai valának. És mond a Simonnak Jézus, ne félj, mostantól fogva embereket fogsz. És a hajókat a szárazra vonván elhagyják mindenüket, és követék őt. És lőn, hogy mikor az egyik városban vala, ímé, vala ott egy poklossággal teljes ember, és mikor meglátta Jézust, arcra borulva kéri őt, mondván, Uram, ha akarod, megtisztíthatsz engem. Jézus pedig kinyújtván kezét, illeté azt mondván, akarom, tisztulj meg. És azonnal eltávozzék tőle a bélpoklosság. És ő megparancsolálné ki, hogy azt senkinek se mondja el, hanem eredj el, úgy mond, mutasd meg magad a papnak, és vígy áldozatot a te megtisztulásodért, amint Mózes parancsolta, bizonságul ő nékik. A hír azonban annál inkább terjedt ő felőle, és nagy sokaság gyüle egybe, hogy őt hallgassák, és hogy általa meggyógyuljanak az ő betegségeikből. De ő félrevonul a pusztánkba, és imádkozék. És lőn egy napon, hogy ő tanít vala, és ott ülének a farizeusok és a törvények tanítói, akik jöttek Galileának és Judeának minden faluiból és Jeruzsálemből, és az Úrnak hatalma vala ő vele, hogy gyógyítson. És imé, valami férfiak ágyon egy embert hozzának, aki gúta ütött vala, és igyekezének az bevinni és ő elébe tenni. De nem találván módot, hogy a sokaság miatt miké figyék őt be, felhágának a háztetőre, és a cserép helyezaton át bocsáták őt alá ágyastól Jézus elé a középre. És látván azoknak hitét, mondta, ember, megbocsáttattak néked a te bűneid. Az írás tudók pedig és a farizeusok elkezdének tanakodni mondván. Kicsoda ez, aki így káromlás szól? Kibocsáthatja meg a bűnt, hanem ha egyedül az Isten. Jézus pedig észrevevén az ő tanakodásukat felelvén mondanékik. Mit tanakodtok a ti szívetekben? Melyik könnyebb azt mondani, megbocsáttattak néked a te bűneid, vagy azt mondani, kellyfelés járj? Hogy pedig megtudjátok, hogy az ember fiának van hatalma e földön megbocsátani a bűnöket, mondta a Guta ütöttnek, Néked mondom, kelj fel, és fölvevén nyoszajádat, eregy haza. És az rögtön felkelvén azok szeme láttára, fölvevé, amin feküdt, és elméne haza, dicsőítvén az Istent. És az álmérkodás elfogál minnyájukat, és dicsőíték az Istent, és betelének félelemmel, mondván, Bizony csoda dolgokat láttunk ma. Ezek után pedig kiméne is láta egy Lévi nevű vámszedőt, aki a vámnál ül vala, és mondané ki, kövess engem. És az mindeneket elhagyván felkele és követé őt. És Lévi nagy lakomát készítené ki az ő házánál, és valót nagy sokasága vámszedőknek és egyebeknek, akik ővelök telepettek volt." És köztük az írás tudók és farizeusok zúgolódának, az ő tanítványai ellen, mondván, miért és isztok a vámszedőkkel és a bűnösökkel. És felelően Jézus mondanékik, az egészségeseknek nincs szükségük orvosa, hanem a betegeknek. Nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem a bűnösöket a megtérésre. Azok pedig mondának néki, mi az oka, hogy a János tanítványait gyakorta bőtölnek és imádkoznak, valamint a farizeusoké is, a te tanítványait pedig esznek és isznak, ő pedig mondanékik. Avagy mivelhetiteké azt, hogy a lakodalmasok bőtölnek, amíg a vőlegény velük van? De eljönnek a napok, és mikor a vőlegény elvétetik őtőlök, akkor majd bőjtölnek azokban a napokban. És mondanékik beszédet is. Senki nem tolja az új posztó foltot az Óposztóhoz, mert különben az újat is megszakasztja, és az óposztóhoz nem illik az újból való folt. És senki sem tölti az új bort ó tömlőkbe, mert különben az új bor megszakasztja a tömlőket, és a bor kiömöl és a tömlők is elvesznek. Hanem az új bort új tömlőkbe kell tölteni, és mind a kettő megmarad. És senki, aki óbort iszik, mindjárt újat nem kíván, mert azt mondja, jobb az ó.